أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لله عليه وعلى آله وأصحابه. أسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد tabun ihtiramu asmaillah taala wa taghyirul ismi li ajli dhalik meng nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama makhluk dalam langkah untuk menghormati nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi adanya kesan munazatu akamillah. Tidak terjadi adanya kesan menyaingi. Menyaimbangi dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyetarakan Allah dengan seseorang dari makhluknya Maka dalam bab ini Beliau hendak menjelaskan kepada kita Bahawa hendaklah seorang Muslim Untuk senantiasa mengagungkan nama Allah Dan diantara sikap pengagungan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan tidak memberikan nama-nama kepada makhluk Yang di dalamnya terkandung Munazah Dalamnya terkandung Persaingan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ada nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Nama tersebut Yang tidak diperbolehkan Bagi seorang pun dari kawan makhluknya Untuk Memberi nama Dengan nama tersebut Disebabkan karena nama itu adalah Nama yang khusus Bagi Allah Azza wa Seperti Allah Ar-Rahman Amun di sana ada pula nama-nama yang Allah subhanahuwataala memiliki nama tersebut. Namun dari kalangan makhluknya boleh dari mereka untuk dinamakan dengannya. Seperti Al-Aziz, Allah subhanahuwataala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Al Kridim seorang. Yang disebut dengan Imratul Aziz Istrinya Al-Aziz Nah Demikian pula yang lainnya Namun apabila Pada nama tersebut Mengandung sifat Yang mana Dengan sifat tersebut Dia diberi nama dengannya ataukah diberi gelar dengannya yang juga mengandung ya seakan-akan menyaingi sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan namanya maka yang demikian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk bernama dengan nama tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan nama yang lain atau dengan gelar yang lain atau dengan kunyah yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan riwayat yang berkenan tentang masalah dianjurkannya untuk mengganti suatu nama apabila nama tersebut mengandung munazah mengandung persaingan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala an Abi dari Abu Syuraih diperselisihkan nama Abu Syuraih ini. Ada yang mengatakan Khuailid bin Amr. Tapi ada yang mengatakan Amr bin Khuailid. Dia yang mengatakan Hanif bin Amr Dia yang mengatakan Qail bin Syuraih Ada lagi yang mengatakan Hanif bin Yazid khilaf terjadi kalangan para ulama namun beliau adalah seorang sahabi yang ma'ruf dan beliau meriwayatkan beberapa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa Beliau masuk Islam pada Fathu Makkah dan beliau yang diketahui dari riwayat-riwayat hadis memiliki 20 hadis Al-Imam bukhari rahimahullah taala meriwayatkan satu hadis dari Abu Syuraih Anahu kana yukena Abu Al Hakam, bahawa dahulu beliau berkunyah abul Al Hakam. Yang dimaksud dengan kunyah yaitu nama seseorang yang didahului dengan Abu untuk laki-laki, ummu, untuk perempuan atau ibnu atau laki-laki ibnu fulan atau bint fulan, nah sebagian memperluas termasuk pula di antaranya ammu fulan, amat fulan, khalu fulan, khalat fulan, semuanya termasuk dalam istilah al-kunyah, bahwa Abu Shuraih memiliki kunyah Abu Hakam. Faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa Maka bersabdalah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innallaha huwal hakim wa ilaihi al-hukmu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam yang hakiki Dan kepada Allah lah kembali hukum itu Allah hakam di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi di antara makhluk-makhluknya di dunia dengan wahyunya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Tidak satu perkara pun yang terjadi di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumnya. Demikian pula setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Huwa Al-Hakam dengan WahyuNya Al-Quranul Krim dan dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang berhukum dengannya. Nah, maka dari sini nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakam yang mengandung sifat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi di antara. Hamba-hambanya. Fid dunia fil akhirah. Fid dunia Allah menurunkan undang-undangnya. Di akhirah Allah subhanahu wa ta'ala menghisab para hambanya. Wa ilaihi l-hukmu dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum itu. Ini l-hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum yang hak, yang benar kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan hukum, Allah Azza Jalall tidak perkenankan seseorang itu untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wama lam yahkum bima azza laallah, wa ulaikahumul kafirun, wa ulaikahumul fasikun, wa ulaikahumul alzalimun. Ketika mereka berhukum dengan selain hukum Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firmannya. Apa hukum jahiliyah dia berhukum? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya maka hukumnya adalah hukum jahili. Nah, nah ketika ada seseorang yang diberikan kunyah sebagai abul hakan, ditambah lagi dia dikenal sebagai orang yang yang suka mem, mencetuskan hukum. Dalam hal ini Abu Syuraih radhiyallahu taala dahulu diangkat sebagai qadhi di zaman jahiliyah. Setiap ada permasalahan yang terjadi di antara mereka kembali kepada Abu Syuraih, kembali kepada Abu Syuraih. Ada qadhiyah terjadi di antara dua orang, kembali kepada Abu Syuraih. Abu Syuraih yang membelikan hukum di antara mereka. Karena seringnya mereka mendatangi Abu Syuraih untuk diangkat sebagai qabih mereka. Maka digelarilah Abu Syuraih sebagai Abu'l-Hakam. Nah, dan ini menunjukkan adanya munazah. Padahal yang menetapkan hukum yang hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. SWT. Nah, maka dari sini juga menunjukkan bahawa nama seseorang terkala dia diberi nama di sana mengandung sifat yang akan muncul dari seorang. Nah, apabila dia diberikan gelar sebagai Abu Hakam, yang mengandung sifat bahwa dia akan menghukumi satu perkara. Apalagi apabila dinisbahkan pada dia sebagai Abu Abu Hakam, bapaknya orang yang akan memberikan hukum, menetapkan hukum. Nah, sahkan akan ya me, apa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal hukum padahal hukum hanya milik Allah tidak ada yang berhak untuk memberikan hukum kecuali hukum tersebut harus tunduk terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kata Abu Syuraih menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa beliau digelar sebagai Abu Hakam? Kata beliau Inna kaumii idhakta lafu fischee'in atau nifah Hakam tu bayang. Sesungguhnya kaumku, apabila mereka berselisih dalam satu perkara, maka mereka selalu mendatangiku. Maka akulah yang akan menetapkan hukum di antara mereka. Faradiyya kilafariqain sehingga ridalah kedua kelompok rela dengan apa yang telah menjadi keputusan Abu Surayh maka dari sini ikhwan. menunjukkan bahwa Abu Surayh dahulu diberikan gelar Abu Al-Hakam bukan hanya sekedar gelar semata namun gelar yang mengandung sifat sifat dia sebagai Al-Hakam. Nah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyenangi hal tersebut. Sebab hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa taala dan hamba mereka harus tunduk terhadap hukum Allah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah gelar tersebut dengan pernyataannya Inna Allahu al-hakam. Allah subhanahu wa taala namanya al-hakam dan mengandung sifat bahwa Allah yang memberikan hukum di dunia dan di akhirat hadis ini juga sebagai bantahan terhadap kaum mu'tazilah wal jahmiyah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa dan menisbahkan sifat itu kepada Allah. Menyebutkan nama Allah Allahu huwal hakam dan menisbahkan sifat yang terkandung pada Al-Hakam itu. Yaitu sifatul hukum. Wa ilahil hukmu. Dan hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum tersebut. Maka Dalsin menunjukkan bahawa. Nama-nama Allah. Bukan hanya sekedar nama. Tapi nama yang mengandung sifat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada Abu Shurayh. Ma ahsana hadha. Alangkah baiknya ini. Ketika engkau diangkat sebagai kadi di kalangan kaummu, fama lah kamil walad. Apakah kamu memiliki anak? Kala Shuraih, wa Muslim, wa Abdullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, kata Abu Shuraih, dia memiliki beberapa orang anak. Yang pertama Shuraih, kemudian Muslim dan Abdullah. Kala kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akbaruhum Siapa di antara mereka yang paling tua? Qultu Suraih. Aku menjawab Suraih. Qala fa anta Abu syuraih. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya engkau adalah Abu Suraih, bukan lagi Abu hakam Abu hakam telah diganti. Karena Al-Hakam adalah Allah Subhanahu Maka engkau adalah Abu Syuraih. Maka dari sini juga kita mendapatkan dalil dianjurkannya seseorang itu untuk berkunyah dengan kunyah dari anak mereka yang tertua. Karena di antara tiga orang anak yang dimiliki oleh Abu Syuraih, Syuraih yang tertua. Maka Rasulullah Sallallahu SAW memberi kunyah kepada beliau dengan Abu Syuraih. Rawa'hu Abu Dawud wa Ghairu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Disahihkan oleh Al Albani, rahimahullah Taala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah. larangan seseorang untuk berkunyah dengan Abu Hakam. Nah, karena di dalamnya mengandung sifat Menyanyi, menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada asalnya al-hakam boleh seorang itu dari kalangan manusia dibeli nama dengan hakam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabiatu hakaman min ahlihii, wahakaman min ahlia". Apabila terjadi percetek suami istri. maka utuslah hakam. Dari keluarganya dan Hakam dari keluarga si wanita. Maka di sini Allah Subhanahu Wataala menetapkan Al Hakam pada manusia. Boleh. Tapi tatkala Abu Shuraih disebabkan karena seringnya dia, ya, untuk memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara kaumnya, yang dengan itu dia diberikan gelar dengan Abul Hakam, ya, yang Abul Hakam menunjukkan sikap, yakni sifat Ketinggian. Hakam di atas Al-Hakam. Dia sebagai abun yang Hakam. Ya. Bapaknya Al-Hakam. Yang senantiasa memberikan hukum. Dialah yang tertinggi. Sehingga keadaannya seperti yang lainnya. Hakimul Hukam, Ahkamul Hakimin, Syaham Syah, Malikul Amlak. Seperti itu keadaannya. Maka dirubah oleh Nabi SAW. Alaihi wa ala alihi wa Asyikh Bakar Abu Zaid Hafizullah Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lawziyah berkenaan tentang masalah pemberian nama. Dan dianjurkannya seorang itu untuk memberi nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Atau seseorang. Ketika dia melihat namanya buruk, namanya kurang baik, maka hendaklah dia mengganti dengan nama yang baik. Sebab seorang itu akan dipanggil oleh Allah SWT dengan nama-nama tersebut pada hari kiamat. Di sini, beliau secara panjang lebar menjelaskan tentang permasalahan nama-nama ini yang baik dan yang makruh, yang dibenci seorang untuk bernama dengannya. Dan sangat penting sekali untuk kita baca dari kitab ini. Di dalam kitab ini pada halaman 192. ya, Dan seterusnya beliau membahas secara panjang lebar sampai ke halaman 203. Atau 202. Nah. Kata beliau... Faslun fi fiqh hadal bab. Fiqh dalam bab ini. Lama kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dalatan alaiha. Ketika nama-nama itu. Mengandung makna-makna. Nama-nama -makna. ya. seseorang. Ya. Itu adalah merupakan ungkapan dari makna-makna yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan memberikan petunjuk kepadanya. Ekstabilitil hikmah tu ayyakun abainah wa abainah irtibaupun watanasuk. Maka secara hikmah menghendaki bahwa antara nama dan makna yang terkandung dalam nama tersebut ada kesesuaian, saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Walau yacona al-ma'na ma'ah bimanzilat al-ajnbi al-mahd al-ladhi la ta'alluqlahu biha. Dan hendaklah makna yang terkandung pada satu nama kedudukannya tidaklah terasingkan, ya? tidaklah jauh dari hubungan nama tersebut. Selalu ada hubungannya. Fa inna hikmat al-hakim tak badali. Karena Antara makna dengan nama tersebut. Yang selalu ada hubungannya. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Untuk selalu ada kesesuaian. Dan jarang sekali atau bahkan hampir dikatakan tidak terjadi. Antara nama dengan makna tersebut berbeda. Karena hikmah dari Al-Hakim tidak menghendaki yang demikian. Nah. Yang kalau kita memperhatikan nama seorang selalu Menunjukkan atas pribadi orang tersebut. Nah. Siapa nama dia? Namanya Sifulan. Berarti menunjukkan. Apa yang terkandung dari nama itu. Maka akan diketahui. Bagaimana keadaan orang tersebut. Dan apa nasib orang itu. Dan ini tidak termasuk dalam. Ya. Uh, masalah Perkhuan. Tafa'ul. Ya asy'um tidak termasuk dalam permasalahan at-tasy'um nah wal waqi'u yashhadu bi khilafi dan kenyataannya menunjukkan bahwa tidak seperti apa yang disangka oleh sebagian orang antara nama dengan makna tidak apa terkadang tidak sesuai kenyataan menunjukkan selalu ada kesesuaian Balil asma'i ta'thirun fil musammayat bahkan nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap seseorang yang diberi nama dengannya atau benda-benda atau sesuatu yang diberi nama dengannya Walil musammayati ta'aththurun an asma'iha fil husni wal qubhi dan yang diberi nama selalu memberikan pengaruh dari nama-namanya apakah namanya itu baik atau jelek wal khiffati wa thiqali wal latafati wal kasafah ya apakah menunjukkan seorang itu ringan dari sisi siringan tangankah dia atau kadia berat dari sisi kelumbutan? atau sikap keras yang ada pada dia dilihat dari namanya kama qila sebagaimana yang dikatakan oleh seorang wa abu absarat ayna kadzalakab illa wa ma'nahu in fakarta fi lakab dan sungguh sangat sedikit apabila kedua matamu memperhatikan orang yang memiliki gelar, melainkan maknanya apabila kamu fikirkan terdapat pada gelarnya dia. Kenapa dia diberi nama Fulan? Kenapa dia diberikan gelar Fulan? Melainkan akan terkandung dari gelar itu menunjukkan siapa dia. Wakana Nabi saw yastahibul ismal hazan dan adalah Nabi saw menyukai nama yang baik. Wa amar ida abradu ilaih baridan ayakun hasan al ismi hasan wajhi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan apabila mereka mengirim utusan ke satu tempat hendaklah orang yang diutus itu namanya baik, ya dan wajahnya baik, ya tidak menunjukkan hal yang mendatangkan kejelekan. Wa kana ya khudul maani min asmaika. Fil mana Nabi walya dan adalah Nabi saw mengambil makna-makna dari nama-namanya baik dalam mimpi maupun di alam sadar. Kami raa'nu wa ashabahu fi dari ukbah bin Rafi'. Soatu ketika Nabi saw bermimpi ya, bahwasanya beliau dan para sahabatnya berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Fa'utu birud Birotabin menrotab nipap. Lalu kemudian beliau bersama para sahabatnya diberikan rutab. Rutab, yakni ni uh, buah dari pohon kurma ya. yang belum matang. Ya, biasanya warnanya masih kekuning-kuningan. Itu namanya rutab. Nah, kalau statusnya masih rutab itu dianggap buah, ya. tapi kalau sudah menjadi tamer, ya itu sudah jadi makanan pokok, pahamnya? Eh, tapi kalau masih rutab ya seperti apel seperti yang lainnya, statusnya sebagai buah, mereka jadi sebagai buah. nah, terkadang mereka memetik ketika masih menjadi rutab, terkadang mereka memetik, tetkalah telah menjadi matang, yaitu menjadi tamer. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat diberikan rutab dari rutabnya Ibnu Tab. Ada seorang namanya Ibnu Tab ini dalam mimpi. Fa'awwalahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakwil itu bi'annalahum murif atafid dunya, Bahawa beliau dan para sahabatnya akan ditinggikan di dunia ini. Wal fil akhirah dan akan baik akibatnya di akhirah. Wa anna dinallazi qad ikhtaroho Allah lahum qad irtada wa taba dan Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahuwataala pilihkan untuk mereka telah menjadi basah dan telah menjadi baik, yani akan menjadi baik akibatnya. Watawal shuhulatamrihim yom al khudaybia min majiis shuail bin amr ilaih. Tatkala para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Khudaybia, ketika mereka berangkat mereka didatangi oleh seorang. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, Mas smuk? Siapa namamu?" Dia mengatakan, "Suhail bin Amr." Suhail dari sahl, mudah. Iya kan? Maka beliau pun menakwil dengan kedatangan orang itu, berarti akan mudah urusan kita. Ya. Dalam perjalanan mereka menuju ke Al-Hudaibiyah. Wanadaba jama'atan ila Halbisyatin. Dan suatu ketika Rasulullah SAW menganjurkan pada beberapa orang untuk memerah susu kambik. Ya. Maka kata kalau beliau hendak memerah susu kambing, beliau memerintahkan pada mereka yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Maka berdilah salah seorang ingin memerah susu tersebut. Fakala maka kata Rasulullah SAW, masmuk siapa namamu? Kala murrah. Nama saya murrah. Si pahit. Faqala ijlis. Duduk. Jangan kamu. Nanti susunya jadi pahit. Faqama akhar. Maka yang lain lagi berdiri. Faqala masmuk. Kata Rasulullah SAW. Siapa namamu? Faqala adunnu harb. Namaku peperangan. Harb. Faqala ijlis. Duduk. Ini bukan bahagianmu. Faqama akhar. Yang lain lagi berdiri. Faqala masmuk. Ya. Kata dia, siapa namamu? Faqala Ya'ish. Namanya Ya'ish. Yang senantiasa hidup. Asya Ya'ish. Faqama Ihlibha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kamulah yang memerahnya. Dilihat dari nama. Nah, nah perhatikan nama-nama itu, Mirwan. Wa kana al amkinatal mumkaratal asma wa al ubur fiha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tempat-tempat mungkar, namanya, ya, yang namanya diintari, tidak sesuai, jelek, namanya itu. Bahkan Rasulullah membenci untuk menyeberangi tempat itu dan lewat di tempat tersebut karena namanya itu jelek. Nah, kamamarrafibakdigalzawatihi bayna jabalei. Sebagaimana suatu ketika beliau melewati dalam sebagian peperangan beliau. Maka beliau melewati. Di antara dua gunung. Lembah. Fasa ala an maka Rasulullah s.a.w. bertanya tentang. Kedua nama gunung itu. Namanya apa? Fakalu fadih wa mukhzin. Namanya fadih. Ya? Jelek. Merusak. Mukhzin. Menghinakan. Wah nama ngeri. Ya kan? Fa'adala anhuma, Maka beliau pun berpaling ya, menghindari jalan itu, walam dan beliau tidak ingin melewati jalan, karena namanya yang jelek. Nah, kebontang itu ada nama gunung, gunung menangis. Nah, tapi sayang sekali, satu-satunya jalan. Ya, nah, dan wah kayak terjadi, sekian banyak mobil yang terpelanting di, gunung itu, ya kan? Nah, mobil sudah naik, mundur lagi. Ya, akhirnya mencelakakan yang lain. Namanya menangis. Nah, ya. Ada daerah di Jawa namanya Malang. Nah. Dan kejadian. Hmm. Sekian orang bernasib Malang. Walamma kana bainal asma' wal musammayat minal irtibat wat tanasub wal qarabah. Maka tatkala di antara nama-nama tersebut dan yang diberi nama itu ada kesesuaian, ada keterkaitan, dan saling berdekatan. Ma baina qawali bil asya'i wa haqa'i qiha' Antara kandungan-kandungan sesuatu dan hakikatnya. Wa ma baina arwahi wal-ajsam. Dan kedekatannya itu seperti ruh dan jasadnya. Naam. Ebaral akliming kulimin huma ilal akhar, ya. Apabila diungkapkan secara akal dari salah satu keduanya kepada yang lain. Kamakana ias bin Muawiyah wa gairuhu yarosshasha. Seperti ias bin Muawiyah dan yang lainnya, dan kala dia melihat seseorang. Fayakur ias bin Muawiyah, ya, dan yang lainnya. Apabila dia melihat seseorang, dia bisa menebak siapa namanya. Nah, ketika melihat orang dilihat dari model orang itu, bisa diketahui namanya si fulan. Nah, Sayyidul, lalu kemudian beliau ketika melihat orang yang bagai ayukuna ismuhukay tawakeit, semestinya nama orang ini demikian dan demikian. Fala yakaduyuktu hampir tidak pernah salah. Subhanallah, ya. Wabid hadza ubur min al-rishm ila dalam hal penyeberangan ini secara akal sebaliknya ya dari nama menunjukkan makna kalau tadi dari makna menunjukkan nama nah sekarang dari nama menunjukkan maknanya nah kama saala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada seorang Anismi, tentang namanya. Faqala jamrah. Ditanya namanya siapa? Kata dia, jamrah. Bara, ya. Jamrah. Bara api. Faqala, abik siapa nama? Bapakmu. Qala shihab. Ya. Batu api, meteor. Qala mimman, dari mana kamu berasal? Qala minal Hurqa Dari al Hurqa. Kebakaran. Ya kan? Bakar kor bakar. Qala faman ziluk rumahmu di mana? Qala bi Di panasnya api, daerah Harratun Nar. Naam. Qala fa ayna di mana tempat tinggalmu? Qala bi zati yang memiliki ha? Nyala api, ladha. Wah, ngeri semua ini. RT-nya RT 1 Rt, Ladha, Kecamatan Al-Huraqa, Kabupaten Harratun Nar. Naam maka kata Umar muhatab ilhab faqad ihtaraqa maskanuk pulang kamu sudah terbakar rumahmu dan fa dhaba faja'a al amru kadzalik beliau mendapati seperti itu seperti yang dikatakan oleh umar muhatab radhiyallahu ta'ala fa'abara umar min al alfad na'am min al alfaz ila arwahiha wa ma'aniha maka umar pun mentakbir lafaz-lafaz tersebut kepada ruhnya dan makna-maknanya. Kama abbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min ismi Suhail ila suhulat amrihim al Hudaybiyah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakdir dari namanya Suhail bin Amr yang datang pada mereka berarti menunjukkan mudahnya urusan mereka pada Al-Hudaybiyah tersebut. Fakana al-amru kadhalik dan kejadiannya seperti itu. Wa qad Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi tahsini dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk memperbaiki nama-nama mereka. Wa akhbara annahum yud'una yawmal qiyamati biha dan beliau mengabarkan bahwa mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama mereka. Ya. Wa fi hadza a'lam tanbiihun dan dalam hal ini wallahu a'lam adalah peringatan ala tahsinil af'alil munasibati litahsin al untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Yang sesuai dengan perbaikan nama. Ditakuna dakwatu ala ru'usil ashad. Bilismil hasan. Wal wasfil Nah, Di sini beliau uh, ingin mengambil pemahaman dari hadis tersebut. Bahawa seseorang kalau perbuatannya baik. Akan dipanggil dengan nama yang baik pula nanti pada hari kiamat. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau di sini tanbih hendaklah seorang memperbaiki perbuatannya ya yang sesuai dengan kebaikan suatu nama agar kemudian tatkala dia dipanggil nanti di hadapan makhluk dengan nama yang baik karena perbuatannya baik dan sifat yang sesuai yang ada pada dia wa ta'ammal perhatikanlah kaifastuqal linabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani mutabiqan limana Bagaimana bisa diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat beliau nama yang sesuai dengan maknanya Wahuma Ahmad dan Muhammad nama beliau Ahmad dan nama beliau Muhammad. Fahuwali khatrati ma'fihi min al-sifatil mahmudah Muhammad. Maka beliau karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji pada beliau maka beliau pun diberi nama Muhammad. Walisharafihah wafatliha ala sifati ghairihi. dan karena kemuliaannya dan keutamaan yang dia miliki di atas sifat-sifat yang lainnya, maka beliau diberi nama Ahmad. Vertabatalismo, ilmu sama, ertibat terruhibil jasad, maka terjadilah keterkaitan antara nama dan yang diberi nama, seperti keterkaitannya antara ruh dengan jasad. Wa kada alikatakniyatuhu. Sallallahu alaihi wasallam li abil hakam ibni hisham bi abi jahl. Demikian pula Nabi saw memberikunyah kepada seorang yang bernama Abu hakam bin Hisham maka Rasulullah beri nama dia Abu Jahl. Kunyah tan motta bekatan makna kunyah ini sesuai dengan sifatnya dan maknanya. Ya berarti ini menunjukkan bahawa nama atau kunyah Abu Jahl itu Abu hakam Lalu diberi gelar oleh Nabi saw Abu Jahl wa huwa ahaqqu al khalqi bi dia adalah makhluk yang paling berhak mendapatkan kunya ini wa kadzalika takniyatun takniyatullah li abdil uzza bi abil demikian pula Allah subhanahu memberikan kunya kepada Abdul Uzza diberi kunya Abu Lahab lam nakana masiru ilal nari bi lahab tatkala tempat kembalinya ke neraka yang memiliki luapan api kana hadhihi al kunyatuh wa awfaq wa biha ahaqqu wa akhlaq maka kunya ini lebih layak untuk dia sandang dan lebih sesuai dan dia lebih berhak untuk mendapatkannya walamma qadimanna nabiy sallallahu alaihi wasallam al madinah ketika nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di madinah wasmuha yatsrib ketika awal tiba nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nama madinah itu ya Yathrib, celaan. Iya kan? Tathrib. Maknanya celaan. Berarti nama yang jelek. لا تُعْرَفْ بِغَيْرِ هَذَلِسُمْ Tidak dikenal nama Madinah pada waktu itu. Kecuali dengan nama ini. غَيَّرَهُ بِطَيْبَهُ Maka kemudian dirubah oleh Nabi SAW nama Yathrib dengan nama طيبه. Ya Tayib. Naam. Lama zala anha maafilabziah serib minat serib. Nampat kalah. Yang terkandung di dalam nama yasrib tersebut dari kata at serib celaan. Bima fi makna taibah minat taib. Lalu kemudian dirubah menjadi makna taibah yang asal katanya dari taib. Baik. Istahqat hadalism maka berhaklah dia mendapatkan nama ini wasda dat bihi taiban taiban akar. Lalu kemudian menjadi baiklah. Negeri tersebut fa azzaratibuha fi istihqaqi lismi wa zadaha thiban lalu kemudian kebaikannya itu memberikan pengaruh ya pada nama ini maka semakin bertambah baiklah negara tersebut walamma lismul hasan yaqtabi musammahu wa min qurbin maka tatkala nama yang baik itu menunjukkan terhadap seorang yang diberi nama ya dan sangat berhubungan qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'dhi arab wa huwa wa tauhidih maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian kabilah-kabilah arab dan beliau mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan mentauhidkannya maka beliau mengatakan kepada mereka ya bani abdillah innallaha qad hassana asmakum Wasma Abiikum, wahai anak keturunannya Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan baik nama kalian dan nama orang tua kalian atau nama nenek moyang kalian. Fazur, perhatikan. Kaifadaahum ila Ubudiatillah bihusn ismi Abiin, ya? Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baiknya nama orang tua mereka wa bima fihi minal ma'na al-muqtadili did'wah dan di dalamnya terkandung makna yang menunjukkan mereka akan menerima dakwah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan nama itu karena nama mereka yang baik menyandarkan ubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diharapkan dari mereka agar mereka mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal asma'a al-mutabaridina yaumabada Perhatikan pula nama enam orang yang mereka saling tanding pada perang badar. Jadi sebelum terjadinya peperangan secara menyeluruh. Di sana kan ada tiga orang dari kalangan kaum muslimin. Dan tiga orang dari musyrikin yang melakukan bubarazah. Untuk bertanding satu lawan satu. Nah. Kayfaktadal qadar mutabaqata asmaihim liahwalihim yawma idzin bagaimana mungkin ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka pada waktu itu sesuai dengan nama-nama mereka dan keadaan-keadaan mereka fakana al-kuffar para orang, orang kafir yang maju dari tiga orang pada waktu itu bernama syaibah utbah wal walid nama mereka syaibah utbah dan walid Tsalasatu asma' min ad'af. Ketiga nama ini menunjukkan kelemahan. Syaybah. Orang tua, syayban. Iya kan? Walid, anak kecil. Walad. Naam, udba menunjukkan kelemahan. Udba, ad'af, lemah. Mereka semuanya menunjukkan kelemahan. Orang tua lemah, anak-anak lemah, iya kan? Demikian pula udba. Orang-orang yang loyo semuanya. Alwalid lahubidaya atau Al-wali adalah permulaan apa? Permulaan kelemahan. Anak kecil ya lemah. Wahsyibah lahunihaya atau daaf. Sedangkan syaibah, akhir dari kelemahan. Seorang kalau sudah semakin tua semakin lemah. Karena kalau Allah Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Ledi, خَلَقَكُم مِنْ دَآفِنْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ دَآفِنْ قُوَّة ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Ya kan? Di saat kalian masih kecil. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kekuatan. Di saat kalian telah remaja. Kemudian Allah menjadikan dari setelah kekuatan kelemahan وَشَيْبًا ya. Kalau orang-orang tua sekarang ini ya, orang tua di sana di Arab dipanggil syaibah. Nah, orang sudah tua. Wa utbah min al'atq, celaan, lemah. Fadallat asma'uhum ala atbin yahullu bihim, maka nama-nama mereka menunjukkan celaan yang akan menimpa mereka. Wa dha'fin yamaluhum dan kelemahan yang akan mereka dapatkan. Wa kana aqranuhum min almuslimin. Persaingan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bertanding dengan mereka. Kaum muslimin namanya Ali Ubaidah wal Harith. Ali Ubaidah wal Harith, Ali bin Abi Thalib. Radiyallahu ta'ala Salah satu asma' tunasibu auṣafahum. Tiga nama yang sesuai dengan sifat-sifat mereka. Ali minal ulum dari al-ulum, ketinggian, ya kan? Mereka lemah. Al-Ubudiyah, ya kan? Ubaidah dari Ubudiyah. Nah Al-Harith orang yang semangat ya wassayy allazi ual harf al harf membajak dia kan menunjukkan semangat terus makanya manusia nama mereka yang paling cocok dengan keadaan mereka adalah haris dan hammam al haris karena ia hidup terus bekerja nah ya al haris yang bekerja terus berupaya fa'alu 'alaihim bi'ubudiyatihim wa sa'yihim fi hartil akhirah maka mereka pun alahu 'alaihim mereka mengalahkannya dari ali bi'ubudiyatihim dengan ibadahnya mereka bertiga wa sa'yihim fi hartil akhirah dan semangat mereka bekerja untuk mendapatkan akhirah subhanallah tiga nama yang menunjukkan hakikat mereka pada waktu itu nah Wa lam maka analismu muqtadhian limusamma' maka tatkala nama seseorang itu menunjukkan terhadap seorang diberi nama wa mu'assiran fi dan memberikan pengaruh kana ahabbal asma'illallah maqtaba ahbal auṣafi ilayhi maka adalah nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menunjukkan sifat yang paling Allah cintai Kabir Allah wa Abdul Seperti Abdullah dan Abdurrahman. Wa kana iḍāfat al-ubūdīyah ilā s wa s-mill-rahman aḥbā min iḍāfatiha ilā ghairihi Dan adalah penyandaran peribadahan kepada nama Allah dan nama Al-Rahman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyandarannya kepada selain Allah dan selain Al-Rahman. Al-Qahir seperti Qahir Al-Qadir, Fa -qadir. Maka Abdul Rahman Ahabu min Abdul Qadir, Mak Abdul lebih dicintai Allah daripada Abdul Khadir Wa Abdul Allah Ahabu min Abi Rabbih, Abdul lebih dicintai Allah daripada Abi Rabbih. Wahada, lana taeluk aladi, bina Albiu wabina Allah, Inna ma huwa al-ubudiyyah al yang demikian ini karena hubungan antara Allah dengan hambanya adalah merupakan peribadahan semata wa ta'alluqul ladzi bainallahi wa mahdha dan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. adalah semata-mata sikap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. nya fabi rahmatihi kana wujuduhu wa kama al wujudihi wal lati a'u jadali ajliha ayyata allaha lahu wahdahu mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa ijlalan wa ta'dhiman fayaqunu abdan lillahi wa maka dengan rahmat allah dia ada ya dan wujudnya disempurnakan oleh allah dan tujuannya yang Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan dia karenanya. Yaitu agar seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah. Dengan cintanya. Dan rasa takutnya. Berharapnya. Pengagungannya. Memuliakan hanya kepada Allah. Faya kunu abdanillah. Sehingga dia menjadi hamba Allah. Dan sungguh hamba itu telah menyembahnya. Lima fismillahi min maknal ilahiyah. Karena di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung makna ilahiyah. Al-uluhiyah. Al-tawhid. Al-lati yastahilu an takuna lghairi. Yang mustahil dari nama al-ilahiyah tersebut. Seorang itu akan menyembah pada selain Allah. Walamma ghalabat rahmatuhu gadabahu. Wa kanatir rahmatu ahabba min al ghadab. Kana abdul rahman ahabba ilayhi min abdul Qahir. Maka tatkalah. Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya mengalahkan kemarahannya, maka rahmat Allah lebih cintai daripada kemarahannya, sehingga Abdul Rahman yang berasal dari rahmat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Abdul Qahir karena berasal dari al Qahir al ghadab ya, as dan seterusnya. Wallahu a'lamu bi cawat, ya, sini masih. Uh, beliau Menjelaskan tentang Hal-hal yang berkenaan tentang Masalah nama kunyah InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan Di pertemuan yang berikutnya Ilahuna Subhanakallah Al-Fatihah Al-Fatihah